در خوراک سیزونا یا دسکاک سیزونا گبین پاکی پزان حرام کلو وقعی حرام کلوی دقا شانتی پای ماستوی پزان حرام کلو نقران اقا خلقو لا زورن ورکی چوالی پاک سیزونا پزان حراموی گور ایو در پریز خبره در د طبیب و در دا دکتر مشوره در اقا زن لشه در اصی پزان سشه ایا جامع د ټولو لرا چې با د خپل طرفنا چلا یوس پاک ګرځولې دا غبن خراب و لا تحرمو محرامه پاک هغه سونه چلا حلال کړی تاسو ده پارا ولا تعتدو ازيات مکوې دا خو دین کتاب سو ده اتېو یو یو ته الله حرام کړی دا غبن حرام غړې روست راګه ذکر راځي و چې کوم حرام کړې نو څوک دې پتا سماندې خاصه حرام کړې نه باغ بلا بازار حرامول انا دبل چارې طرف نه شي پیر شو استاس شو ملنګ شو شیخ شو هرڅوک دې شو هغه پتا ما نه هل حرمت نشي کولې ان الله لا يحب المعتدين یقینا ان الله محبت نکي زیاته کون کو سرا دې زیاتې شوقي کنا د دیوځي کوم خلکو چې بخوراکیا ته کې د خوراک په څيزونو کې اګه ملبوسات ته خوراکیا تیر څه چوشو په ځان حرام کړی نه یا به عقیدتن حرام کړی یا عملن د وړه ګناه ده کا عقیدتن په ځان حرام کړی نبي اهو ډېر ګناه ګار ده عملن یې په ځان حرام کړی نو کم ګناه ګار ده د دې ودا چې شه تو بابو باسي کفاره بور کيده ده حرام کيده لا مسروق من عبد الله بن مسعود سره نه است نو غوا حرا ته خوانځي ممکن استو یو تن چون ناخواش دړې تدس عبد الله بن مسعود ته تاسو کې ته ولې لکه ستار نه نو ته وي ولې ناراضه وره ګول نه کوي اغه وي رمضان باندې دا سیز حرام کرده ولی از وقت نخورم <تصفح> ناغا توی سر را پاسه خوراکو که قسم ماد که و کفارا ور قسم پاک سیز پا زن بنده ولی حرامه او شیطان نا غیر را شیطان مل گرتی ها که رازی ناغی را پاسه کل خلق دو, دو, دو, دو دا یا دو چه پا غاره اوی حرام شکه که خورم و دیم گنانگاری گی زن ببشکی دی خبرو ولې په ځان یو پاکسد حرامې نسبته ورته کې څه دا حرام شه که دا وای چې پال مینه د بیا ټکته که هغه مخابانه کې یو حرام یې دینو پاللی وای کنه ځان پال <سؤال> مینه که نور څه نه د هغه پال <سؤال> جوړ شه کنه ولته مینه کې نه کومه طبیعت مینه مانی دا څه دی وای چې حرام دي شه په دې ګناګاری کې نو خیال کا به د خبره کی <تصفح> کار <تصفح> <تصفح> کار نو خراج پوزشونه کې ځان باندې حرام ما جوړاوې بازي اوسز مشروط ګرځي په طلاق سره اداکار مې وکونوي طلاق به ما يا خذبه طلاق دي جهل خبري رينه ځانو ساتي وله دې کې به درنابياب باندې ونشي او تولګر به خراب شي نو لا محبت نه کې زیاتې کوونکو سره وکلو اخرې مې ما رزقكم الله دا غسن اج درکل لتا سولال لا پاکو حلالن طيبا په حال كون ده دي کې چې حلال او پاک دا په حال کې چې حلال او پاک وي حلال وي حرام نه طيبا اغسز په نفسه پاکي پلی تو غند نه ناګارو بل چې زنه قران ذکر کړی دی د غیر الله ما نخددا د خنزير خو خدا وینا مردارا دا هغه خو حرام او پلیت تی گندلی ناغی نبازان ساتی تا بوتا خورده وی هم خواغا یقینن چه حرام دا او پلیت او حلالی چه مردارا نی پرازین نی ناجیز او حرام نی نخوری عرص چی خواد وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي اُوِيَرِهِ دَ اللَّهَ اَغَذَاتْنَا ان ته به مؤمنان چې تاسو باغمان دي ایمان درلودن کیایي نو هغه ذات کته اوس تاسو سيز حلال کړي نو ولي حرام وې شنه جاموي به مونږ باندې خن راضي حراما ده ولي شنه وړي سيزونه دي بتاو بیا خن راضي شنه فسلون اشتا شنه لوټون اشتا هغه هم پتا بیا باد راضي ډیر سيزونه ځا رستا او اغه په بتاوه نبی ابا درازي نه تبدي تنو ګورې چې بتاه بدر ازي کا خراجي تبدي تا ګورې چې د الله ر طرف نما باندې حلالي کا حرام بس چې تا باندې اوسه اوس بدر ازي نو هغه ادارې چې تبته فال کې هو کته دا وې چې دا چل په دې کې خبره به ډوبه نه بوي چې دې کې سچل له دا په من بدر ازي نه ولې کاغه جامه کې یا ګرمي کې ګډې را بدن لا نبي اټیک ته چې توم یې راځم بدن ګرمینه برداشت کوي تا جامې را ګرمه یادې کدا ستار لګې دلي راځي زما وینه ګرمه داږي سره بدګني یا نو بیا اوټیک شو ظاهر کسباب شو او کنا ته اسو چې ما باندې شنا جامه خن راځي یا سپین جامه خن راځي په دغه نقصان وک پدې وتاوس دا د حلال زو په ځان باندې حرام وګرزو نو یو ظاهر سبب دی یو چې د او اویا هسته د زهنا د عقیده خبره ده نو دا حرمت با په ځان باندې نه جوړایخه نو که جامه کیو که خوراک کی او که پلنګ کی ير موږ باندې ویلنګ نه پای ير موږ باندې چرگان نه پای ځاوله څه چلله پتا باندې وازه کنه پای چتاوبه کې یاد غیر الله منختي کې دیوا تله شیطان د ام خلقو د خیرت کی چې له طفکه د بابا په نوم یو چرګ ورکاونو بیا با خی او یو د یو لسو می په بیا با د لنګ بچی د نظر نه د شیطان ودا خبرم خیسته کړي چې هغه و کني بیا خی شیطانی کنه دغه خپل نقصان کی دغه بابا نه کې خاص په الله توکل کې چې په زړه لا غه نعمت ته لرا کړي ولې برابر نه خن راځي ولې نه پای نوولی لالله نعمتون نظان محرومه دقشان تی تقو دشن جامعی نپالکه و بلقو نره جامعه و بتا جامه لها چطول بدان ده باقی اخکاری نره پدونه نره جامعه چو بیختو بدان باقی اخکاری چه اگه حرامه اگه پا یو مسلمان خان رازی وولی ده اللہ را طرف پیغمبر را طرف امان را نو اگه خو بتا سم رازی اگه قوه اشن نې نو ځان بشکول دا غاسو نه چې دین کې حرامي نه دا هغه نه چې ته بخپنه زه نه بخپله عقل بزان باندې او حرامه یې نو دې ایمان په قازا دادا چې تاسو بچا ایمان راولې دا غذاب خبر اومه لا یو اخذکم الله نه نسې تاسو لره الله په کو بلغه فی ایمانه کوم طغی بهو ذا استاسو لا والله بلا والله اځره خلک دا کی چی کاسن نه کدا کار درته کاسن نه کدا ولل چې دا دا څنګه دا بلل چې دا څنګه دا بس خلک لري دا خبر ته ډوړې پرته کاسن دې ډوړې قرما دومره خلک دا لپس کی وته عادت ګرځیدل 15 وله ثیاوز زلن قص آره دا اگر روز تو قران ذکر کې او بللا کوي به چباغیر د اراده نه بغیر د زړه د قسمه تا تاسمو کو خپل را اراده قسم نشته در نو سره په قسب باندې دنی نیولې وزن بشکول ته خدي زکه زهر پکې ډېر شتا قسم چقاب د تلر کې نو سم زهر او ته زهر دی اخوا نو خیال به دنی چې د قابت تلر کې نو زهر به اوخره نو خدای راځي د الفاظو روپ کې د خلینا دا بل عادتو ګرځی کنه نورم نبی علیہ الصلوۃ و سلام ته په خیر عادت کړی ته وایې کنه دا قسم دې نور په بهودا او به فکرې ابي اراده قسم نه پاګې نه نیولې ولیکنه اخذکم لیکن نسب تاسو او عذاب بدر کې بما قدتم الایمان پاکی باندې چې قسم یو کې تاسو چې هغه کې تاسو الایمان د قسم اقتم نو تاسو په حایره راځو کې مصمم اراده چوتوي نو قسم چې خود زنه وجدا ان سوګند وکړئ خدای الله په نوم ما زړه کې دراوس نو پاغي بته نیولې ارڅو پاغي یو د خپلې وینې دا یو د زړه نو چې د زړه پورې راځي او کلاو پوه دی پځه نو بیا نبي په پیدا داغه پابندی بکه ښه که پابندی نه کړې شوه نو بیا کفاره ورکولې لگتا سوګندو کو چې زبردار کارن کوم او بیا دې هغه کار وکم قسم نعمت کو نو زبرداري کفاره ورکه باز غلطي چې قسمي علامات كله ني هي راي مونږه کفاره ورکو چې ماكله دې نه نه سره کفاره ورکه دا وجه استانه ماشه پابندي ختم شو نو زبرته کفاره ورکه فقصرتو پس کفاره دهي ته ما معاشره مساکین خوراک ورکو له لسم اسکینان وتا من اوساط ما تطعمونا درمیانه خورا او خوراک چتاڅو خورای احلیکم ضغل بچو باندې او کیفیتهم یا جمهور کلی دیتا او تحرير رقبه یا زاد للقلام اول درجه برابر کې لازم اسكينان له ور خوراک ورکولې چې دوه طاله خوراک وکې سوفيه او خو میاده بهتر درجه دوه طاله خوراک وکې فکر واه چې دوه طاله برابر کېږي <coughs> دام پهې وسار دې کنه او او سات هغه ته ځان لاسو خوري ډوډۍ دا پکړې ساده ډوډۍ را تلګاري دا او ډوډۍ دا هغه وخت کې تیلو کنه ډوډۍ دا او پیری دا دی ولا ورکو بس پکړې یو کو شروعاو دا دی ولا ورکو اوی غواړه پدې کې افضل پکې څه شي دي چا ډوډۍ او غوخه دي دا هغه وخت کې ډېر غوړه وځه ورڅو و خډېر لوی قیمته کنه هغه یو شاعر قربصه سملیونه شو سروځه و خنا نو ملو شوې نو اشعاره جوړ کړو الا موتن يباع فاشتريه فهذا لعيش ما لا خير فيه چا تمرګ نه خرڅېږي دی جون که خوان نشتا دو مزه نشتا و لی وقع نو خوال لیکنه از ایسا نور مور کسی او گدتلیو بیا بیسو پوش او لی وقع رو لی بیا ناقی نروس تا بیابا بلنموناش آر جو کلو ناقا وقتی خواندو و قیمتو وار خوراک پکی دا باری درمیان چې سو زان لگر ماه مقام خوری دقا با فلسطانو بانده خوری او یاد اقی مناسبو ته ماتو هرکول سرسایا چوتوي کنه سده مريتي او باندې په دوختہ پراک کولیش ناغور کلا سوتانل او که سوتوم یا ولا جامو هرکا او جامو خو یو جوړل دی را نا داده سيادي چې پټکې شو ساده شو قميص شو زن زن لکن پاجاما شو چې دا بدن دی ریسه په ټيګل دا ورک تایڅ خلک داسري چې دا ریته دا سمېد جامو یا دکانې د بازار کې دا ریته پاره او بیا چې دا سمې کوي نو دا موږ ته دا اول سمې یو میکنه غوړه دا چې مسكين له غرا کوار که بیا دا سمې دی نو نو جام ورک او تحرير رقبه یا ولا مزات کا ادا خبرون پکې وینښت کومينه کا کافری فمن لم یجد فصاغه او جنم می دا خبرې نشکوله پتیا م طلاثه د ایام پس روجی بونسی دروځه زنا نازور په دی باندې عمل کوي ټیټ د چده خبرو سمې نه اکثر کمزوری نه و سره په څه ناری بدروځه دروځی نه څه دروځی چه ایادسان لا جما کیو په څه نه لکېګی اذر و چون بدروځی ونه نو دا ری خ بیا کفاره نه قبلې صدقه سمې رښتا طاقت دې دولت ته سره ستنه بیا غاو کا خورا کور کې مسكين دا نو قسم چتا به راځه کړي او بیا دې ماته از دخلې په غوسه کې تاسو الفاظ زو نه باغې نه نيولې کوه ځانته بچکول ډېر غره دي دا لیک کفاره تو ايمانکم دا کفاره دا قسم نو تاسو اذه حلفتم کړي چې دا قسم کې او بیا دې پابندې نه نهونی ش لا وسره ده کا دماتو نمخ کې کپار نه شتا واحفظوا ايمانكم حفاظتو کې د خپل قسمونو ک قسموم چې تکل نه ریحافظتو کې او بلدا چې حفاظتو کې د قسمونو ای نظام ته بچ کې سن قسم کوي ا جوړ شو نو په پابندیو کې ا پابندې کې هو یادار عمل په نه کوي وو د ګناکار دی او قسم کړي کرده قسم نو گنہگار دې دې قسم کوي چې زه به کوم نو په ده باندې لازم دي چې یو څوک ولګي او قسم مات کی او بیا دا غی کفاره ورکي یو څوک قسم کوي چې مور سره خبره نه کوم دا چې به گم شتاه قسم کور روټه نه خورم قسم کوي چې زه به <coughs> اړتکار نه زمایاب ولسم نو دا خو عام کارونه دي دی کنه دې کې ولې دا قسم کی. یا قسمو وکې چېزه به ټولو م دررو غیم قسم و کې چې به شراب او د گناه د جووا نه ظ بچ کول کوم او د خل خو د زده د د باندې لازمم دي چې او قسم مات کی تو بعض او د قسم کپه ورکی دا حیفاظت د قسم وونه اول ان بچ کول جو که نه بیا حفاظت کول او چې د ګنا د کارې نو مات کو او کپه وور. چام قسم دیمات کنو بیا بکا پارا مورکے کذالک آدارنگی یبین اللہ لکم آیاتی فیانیتاو سال اللہ پاک آیاتنا اقبل احکام لعلکم تشکرون دیر پاریتاو شکر ادا محرمات الہی ذکر کی چل اللہ سحرم کردی پتا سو وصل یا ایوہ الذین آمنوا ایمانوا علاو انما الخمر والمیسر یقنن شرابو جواری ولن او منحت ده غیر الله هغه غټي چې هغه باندې بخاله خپل قرباني لاله ل دي غیر الله پنن ما وهيا احجارن هغه غټي يذبحون قرابينهم عندها مفسر ذکر کې چې دې بخپله قرباني غیر الله لاله ل دي او دربارو ناغا دي انصاب ا رسول یو غاډی چې دغه ارالله د تقرب او د خوشالولو لپاره به پاري منښتې کولې ا قربانه به لاله ولې ناغ حرام دی ول اغلام او غشي د تقسیم مخکې دا غیره کې ویل شي عقاقه چې بګه به یا قسمت معلومه او یا به تقسیم کو دا تقسیم هم داسې وځي بل د جواره دا ټول چې لري من سومنه عمل شیطان دا حرام دی ګندري د کار د شیطان نه دي ناخذ شیطان کار دي ولې تاسو خپلوي اته سو عمل کوي ریسون حرام دي پهلې دي ګند دي درج معنا په جن نه ګند سوس جوړتوي چې باندې وته کټم نشي لذت ګند دي فاجد بچ کې ده دينا تفلیحون لید فاراج تاسو کوم ابشه انما يريد الشيطان يقين اراده الشيطان و. ايو قعاج او قرذ بينكم العداوه تبمن تاسو کې دشمني والبغضاء او تربقني دغړکني او بغزونا حسدونا فلخمره والمیسر اسکلو د شرابو کې او بقولو د جوارای کې دځات ګناونه لريخه چې دې سره دښمنه راځي ويقدكم عن ذکر الله ابان کې تاسو د ذکر دا الله نه او علي او د مانزن نه هل بعد تهوبه به نه سميګي چې کله د شرابو اسکل یہاں دے جواری اکڑا قرآن ام مجید کے چی اول آیاتو نراغلل چو منیز دیکھے گئے مانزتا چتا سپنشا کیا خلق سنسا پوشت چیرا تاسیز جڑخن رے امرد اللہنہ سوالو کو اللہم بیل لنا فی الخمر بیانا شافیہا اللہ مونتر شراب بارک دا سے بیان رولے گا چو بس قبل کل کافی و شافی نور آیاتو نراغلل جستانه د ابوشکي په واره د شرابو کې وي سوالونه غانل خمر او ميسر قل فيهما اثم كبير او ايو د چپلې کې ګناه دي ار لوی دي کې بيديري او ګناه د پیدونه زيادت دي نو عمر رسول الله بيوي اللهم بيل لنا بيان شافي الله مو ته غوره بيان راولېګا نداء يا تون راغلل انما الخمر والميسر اخره pore او دایوهه په حلانو ته مونته هون پس آیا ایتاسو منکیدن کی اوس د دې خبر نه منکېګه کنه مطلب د زره زمانہ شه دایوهه نو مردلونو आवाज چېږي ګز انتهینا انتهینا مونږ منس پس مونږ منس او خلقه لګې د چکم زالو خسته شراب ورکرا پراتو نو داګه یو ډک ډک لوخه کټورې را بار کړې ابو ګسو کېلارو کې ماتې کړې ټوله <laughs> ولې حرمت راوې کنه صدا حرام دي <laughs> مفسرين دو جواره په باب کې ډیر سوزندنه داخلي خلکان چې کوم لوبکي په چغجو او پاکړو باندې خو به ډېرې کولی اوس بلورو باندې کې ردام پکې داخلي دغه شانتي په نوو کتي پانه او غیره څه خلک کوي کنه چې پای کې پیسې دي دی یا بجوري وغیرہ ردام حرام دي <laughs> زکه دارورو باندې داسې بوزي جواره او ښکارا دې دلشي وي چې په اسو ما نږدې کې دغه شانته نورې لوبه چې هغه د باندې واخځه یا کیو باندې لا بس ما نه شي مول باندې لی پوہ دغه باکي کوم فسترین د شطرنجو نرده شیر دا لاغه واخ لبی دي وخت سره داغه نمونه داسمره له وکول شو خلک چا داسمره وی کنه یا دا نور هم په کریم دا کرې بډونه او ویډیو ګیمونه دا ټول په کې را ځي څکه چا هغې لې ته وګور نو دا وسنی د هغې نه جوړه شوي دهغې باره کې نه سلام و چې چا داروکو نو داس شوکه خپل لاې د خز په ونو کې دغې باره کې دا لوه نو دی سهنو لب ته چې وګورئ چې بنده د موز نهپاتې کوي هغه ګیمونه چې په کممپیوټر باندې کېږي او اموستبه د څوګنوزګاری خوراک به د څوګنوزګاری مو خدای غیاثم که ګوزګاریوم کنه خدای یو دلیل شه چې خوراک تم نوزګاریګې نو مستوبه د څوګارش وګوره هغه چې وګورنو پته لګی چې دا حرام دی او مال دی سمره وخت په خوراکش داګې مونږو مناسو نور مباح لبی چې موږ په خنويګې د سباک وخت په قضا کیګي تا غم زکر جستان بقیمتی کار خراب شد نبی علیه السلام لبا یو صدی کل پا کل شراب برودو یو زل چراغ اگه؟ آقا متکیر آگسته وا نبی علیه السلام اولیدنو بخاندلواتا و تا ایدا خو خبر چې حرام شویدن تمیم اداری و تاوی تمیم اداری ایدا حرام شویدن آقا بخواب نو أساخرة بالتأ emergenceesi ، كأنampa قPIه الثلة الأماكنphin eventuallyki I. S. Attention familia Irta and Allah -,どして ave USC�� happy dated teenage time online? When ilü se Christ points out in the view of hisimi, color. UCI. He said quill I be king of hisimi.最 trueصل على hiseliكillah. The Buddha said to my kl Su Amen. So where are you? Rm cuz I be د نوبی اسلام دوستو د سقيب کا نه یا د دوست ته ب نهنا هغه نو اسلام لا په ح کې شراب را وړی شراب نبی اسلام او تو چې داغ حرام شوي دي نا هغه خپل غلام د چې دا اوس خره نو اسلام ولهاززر و راشته د تهسو وي پېما ته توڅېدا سيزو لړکي خاص کي ناغه نه داو حرام دی قیمت هم حرام دی نو وا زایع کړو درې کړو داځه صحابه داځه احکام وړاندې راغلي دي د قبله بارے چې دا امر ورو ورو راغلي دي ورو ورو بدامادم اوله شراب مبارکه هم ماځه ماځه اولې وې دانه ځانشه پېمانده تم نه لیدل کېږي اخر کې موږ چې ما څوس ختم زان دې بچ کې نړ سلام ویړو چې دنیا کې چا اوسکل اسکل شراب نه خورې د الفاظ دي چې شراب اسکل توبه وینيستاو د مړ شنو کافر مړ شو ولی حلال به ګڼني کړه کلی ویلو چې دا نه بس کوي نو د جنت شرابونه به محروم وي اجهنم کې او به الله بل شراب اس کوي د ناکاره بدکاره زنا نه دا غېدا د عامونو نه به د زخمونو غا سدي دره به یي وینې زوی نو غواغه به اسکیخه چې دم را ګنده او پلیس دې امفسرینز دې کار چې ملک چې د شراب ډیر شوقیو او انتهایی مخیو پدې کې امریکا نن هغه هم دا محسوس کړه چې بالکل تاسو نقصانی لري د بدن د پارم د اخلاقو د ذهن د زړه د هر څه د پاره دا نقصان لري وراند کومزل معنا کړی نه پای کې ظاهيري او باطني فائدې اومي او ان دا نه بچاو کنه ستان ته بچ کې د حرامونه چې استعماله نه نقصان دي پکې انتم منتهور نو تاسو به اوس معنا شي چې نه شي سز دمر نقصان دي دیو سره د نشي سز سړي او خلک شراب څکګنه په ودنو کې اوبه خاص مه قبولینو کې داګ نه ځان ساتل غور یو سلیمان ده الله را حموکی پنهو کرے کی ترقی وشي او مخکشي تنخواه زیات شي نو گور هغه د نویته په قربا او خوراک وکرم ایندایو کم مسكين او غریب او گاوند سره دا غویا لکه او پروگرام جوړکه او خیرجبه پکې کوډرام او پکې جوړک وسه شراب پکې وسکو ډوړ سورنا پکې وورو سمره لوي جهان ته الله د نعمتنا شکر یو کی نو سره ترگذاری، سگرتو، چیلمانو، او چرس، افیم، پوردرو پوری، در سمرا سیزونه چی دی؟ در دین مسلمان سره نخواهی واتو یا اللہ، طاعتو که دا اللہ، واتو یا الرسول، اطاعتو که دا پیغمبر، وحضرو، ازان بچک داگی دا مخالفتنا زکر جون خوستاسو دیر دیده پارن، چې دا اللہ دا پیغمبر خبره پاکی اومن عمل تراوله، مسلمان جون خو دیل دینو فاین तवल्लै तुम कचरता सुवावड़े दे पालमो पोशे अन्नामा अला रसूलिना अलबलाघुल मुबीन शيقनन प پیغمبر دمونgara सवल्लिहकारा दगपती मोरे तबलीग दे मुतह प پیغمبر خبر را رسول دکنا لو چوست مون نمنه کیونو دمون سباوزر نپاتی کی فاین तवल्लै तुम د خبر نوولی ندی بسنگے عملي سوال پیدا کیدو چې زموږ خو منه شو اذان بچکو خو زموږ مشریم جو وسله وګمخ کې او باد شو ابا وحد کې شهیدان شو هغه غواښان ته شرف وکړ تر دې پوري چې په دا موقع کې موږ شراب شرف او مردانه وار جنگ دی دیور ډیر په বাহাদুরۍ سره نو چې اړې شو حدا شو دا دې بارے کې بس خبرې انابي رسول الله متوسنه کول چې موږ سره دا دقیقام دي کله دازو میګنن چنند توحید ما صلوات او سنتو بیانوشه خلاق کوشه تر ډیر حد پورې لازم ټول نورم پوکي نو دا وی چې راځم موږ د مشراند تاسو ته رسیدي علي وټول نور باندې کې تیر کله چې منخت به کولې دیول سمې پېمې ور کول او درګونه به جارو کول تعظیم به و کو تر ډیر حد پورې چرته د غیب صحابه نو که په حقیقت کې غین اپو کنه نو د عمل کوو ته مافیو شي خداقیده به د الله رسول کو نورګه د عقیده قاغه سلام نه ما پکې چدو غربا سره کې وسیدا انور په غمه او غره ناسمان نه هلي دیو کنه په دینو پوه شو چې الله یو دی د پیدا کوونکی یو دی شریک وسره نشته دا ډیره بنیا خبره ده دلته سره شراب بارک قران ویل دی لیسا علی الذین امنو نشته به غسان باندې چې من دی عامل الصالحات عامل نکلی دی نکا جناح اس گنا فی پاگا سکے چیدی خول لیلی شرابونه اسکیلی شرابونا نو دی باندر آگی گنا نشتا اذا ما تقو بچکو او ایمان مضبوط ساتو و اعمل صالحات عملن اکللنیکو تو تو بی نفس او سڑی پتا بڑی لگی چې که تقواش تا عمل صالح بکیدی او ایمان باندې چلیږي نو بیادی معافی ثو ما تقو بیع زان بچو ساتو او ایمان مضبوط و ساتو دقا وقت که خون توبا بیستا تقوی اوکرا خوراتلون که وقت که بیعون دو زانو ساتو کلی و سڑی توبا باسی سروازخین بیارو رو گوڑینو منو قرآن ویچی دیک بده خبره ثم تقوی احسنو بیع زان او ساتو بچ او اخلاس او و پخبل عمل که دقا خیری درجه د احسان درجه کله چې یو بنده اخلاص وکړي د خپل <سؤال> ځان اورو ورو وخت یې لري کنه چې انقلابم او ترقی هم راځي نو دې په اخیری درجه ورسیږي چې احسنولې ان اخلاص او احسان درجه ته ورسی انبیل اسلام د غیبیو چې ګورہ احسان دې ته چې د الله عبادت داسې وکې که انک تراهو ته کته مه مخه خو نه نبی ویلو چې کتی نه وینې تا خو وینې نو چستا به عبادت وکې دا حسنو طريقه خو ښه توس کا توبه بالکل صحیح ده اګه نه تاسو بخنو ویل تا توبه او د عمل نه بس کنه پټ پټ کار کې شراب ums کې نور د نشې سيزورا کې صرف د خلکو نه ځان پنا کې وګورم اي لوکمانه حاکم خپل بچته نصیحت کړو کنه جته ګنا کې نبی ادا زه وکته داسه زې تلال شې چلته کته الله د نظر نه پناي چا دی نوین انده زه شته ته کوم خواده الله نوکامت څنګه دمره احساس وړاند سره وکړه چې دا الله ده رضا ده فارا ته قرباني وکړه او ځان بچ کړه نه شی او دا لبد دې ته زونه چې بندله وخراوي او باندې کې جګړه فسادات جوړيږي سوزلې تقوا دې ਕਰੋ که تقوا ډیر لوی دولت دي الله دې زموږ ټولو نصیب کړي پدې شرابونو کې پدې جوارو کې څومره قتلونه شي وي وستا سو تاسو په کاروبار کې ليكې چرته جوارو دل asa مرګونه ا دا بنده خپل حال پریزه چې دا کور پته نه لګي کور خرص کی لوخ خرص کی او جیدات خرص کی تر دې پورې چا غا قضا خرص کی هه کور د عزت او د پردې بیا غدا شي نه کنه خو بس ته وایې کنه دا جمعه ته خلک زی راځي نو دا سره عزت ته دا سجوندې او بنده پکې دا څه حد ته ورسیږي جو تختیه کلینا د ملکنا بیا لهونه سپیلنه ګرزي نو د قران نو ویل چې ما کاو غره تا د پکه پیداکاري خدا کو پیدا کېدا د پاته پیدان احکاری د پاته خصوص کړي ورنږدې شه او ټنګله ولاګوله کنه بیا په پالکا پروتي نو ته ولې زبان خرابه درې تا نور زلې وچوره زبان بچ کې تاقوا اختیار کې پړزګاری وکي وحذروا مخ کې وې ارتا قوا ذکر والله يحب المحسنين الله محبت کې احسان کوم کو سر دوم راخري غرج ته په کور سره چدار دو کې پیځه راسه خجور محسنين چې بس احسان د پرړ کې وس پروت محسن وګرځي يا اي هلذين امنوا ايمان ولو لا يبلونكم الله بشي خا مخاصم بخي تاسو منه لا باق په سره مینا صایدی جخکار ده او ده موقع ده ده ده ده ده دی طنالو ایدی کوم چرسیه یتا لاسنا استاسو ورمه حکم اونیزه استاسو تهجب موکګه د زوختل نغیونی څوک له کول سره یو غوړ زیار مختاب لري وروړي خوازميخه کنه څنګه د بنی اسرائیل باندې رميان واز می خو نور کله باډونه زاره به اوربځو چوادا اپاغر وزبد او بود پاسرا سیدونه ګرده او به تورې کړي مدا تتی به کولې دی بود د ټینګې ده باند د خ چېیکار به لاس بده د وت ن به د وتې لاس به د وترس دړو ک کار نزه به د وتې دښکار دی واړو و تا وړ راړي او ته به لګوتې نوړی و لله او چو الله په خل کوته من خاف په غ غ چر کې دغه پهغ به چې د الله د حکم خی ساتي چ خلکوته کار کې چوک د دا زما بانده چې پهغې به د زما باندې ایمان را ازما حکمرانی ما مناکرین زکنه زے فرغوت ورسکار نہ ذات تعالی میں افتری یہ ریاست ای پہ جتہ تعلیم ور کے نو کدہ پاک وا کے اختیار ہو تے تا و تے اجازت نہیں کرنا بن جی نو باندہ تر سپنم زلنده کہ جتا یوسی زولی دو ادا د بہ کے پیداحکاری نو دیتا و گرے اللہ دے طرف نہ منن نہ وذبہ گوتے نو اول ساری اوسیش نو دامن و د احکار نہ پاگ حالت کے چے حرام کی او بہ حرام کے اما نه او دغه بعد ذلک وصغجاج ذاته او کا بسد دین فل هو عذاب علی بردر فار عذاب در نه اخ دے صدا الله حکم ور دای کنه یا ایه الذین امنوا ایمانو علو لا تقتلوا الصید موجن احکارو وانتم حرم جهه دوب احرام کې احرام کې جهه تاسو احکار کول من دی دو او په حرم کې جهه احکار من کوي ټک د تا باندې د وَمَنَ قَتَلَهُ مِنْكُمْ اگا چاہی قتل کستاسونا قتل کذی اخکار لرا منكم استاسونا متعمدن فا قص او پیرا دیسارا فجزاؤن فدبان دی سزادا مثل ما قتلا فشان داگی جدو جلدی من النعم دسارونا یحکم بیهی پیسلبکی فدبان دی بان دی زواء عدل منکم دوتن انصابدار فتاسوکی چچاخ کار اونیو په داسه حالت کې دغه په حرام کې نو پرز دې په د باندې چې هغه پریز ښا اوس قتل وکړو نو د باندې به مې سې دي دا ویه ساروی په شانته بده وګوري چې کم ساروی دی وا بیزا ګړه ده کې به وګوري نو دا زه وړو ساروی چې داګه مثال نه مې نو به تردار چې مراد دې مثله مانوي شي ان دغه قیمته دا کول دات نه بکېنی دغه قیمت به لګي چې دې دومره قیمت نو پاغی بانده با دا سره اولگی نو قربانی با پیوالی نو کعبی تبیولی گی کداغنی نو دا سرسائی با حساب بانده با مسکنانو بانده اغا تقسیم کی او کداغن نکی دا سمیه نو نو بیا با داغی نو پاغی حساب بانده با روجی ونیسی جسو مسکنان نو اگر با روجی ونیسی زوا عدل منکم دین داو فسرون معلوم کړل چې د وطن انسان اندازه پتا وسکه نو که ظاهری مې سلوي کنه نبی هغه ډېر سږویږي دا سارې را ده پشان دي عمرات قیمت لگو له اندازه لگولې یو څلیر هغه ابوبکر رضی الله عنه ته چې دا شمع باندې الله جن مشوی فیصله لکه ناغه وېخا ترازه نو که یو صحابین استو ابوبکر ابن کعب رضی ته وی دا خبره فیصله کو ناغه سلوي په ما تاته وي تا ته پکې نورو ته خبر اوکلا ناګه یې تا قران نه لوري دلی يحكم به را عدل منکم په سلام کې په دې باندې دوتانین ساده راستا سونه داغه قران حکم دی دې وبخه نه یوزو شم ایاده نه دوان او په خپل کې رونه کین مشوره او په او عطا له په سلام او په سلام د حل مفسرین مې د ذکر غدډر په نرمیو چې هغه باندې چوک نه و دې نه پوي اذان پوي په حاجیان بالغ الکعبۃ جدا با قربانی وی رسیدن کې کعبہ او کفاره دریم سورۃ یا کفاره ورکول ټول تمام مساکین خلاق ورکول مسکینان تا ته یو مسکین ته باغی صاحب باندې چې څومره کېمدې او عدل ذالک صیاما یا برابر د ذی روجین ویلی لیدوقوا بالا امره چې د اوسکه سزا د خپل کار اف الله عما سلف مافی کله د الله داغنا چې تیر شوی دی مخک جتاو دی الله راغینه مافی کړل دا نا خوش وی دي هوشت تاسو نه ذاته کارو دا کا فارا به وای کوي د الله رب العزت د طرف نه ومؤمن بنده بنده مختلف از میخطل دي دی دې لپاره چې دی نور خلق ته وخي جدا وګړي دا زم ما بنده دي د دم ختبه یوسه پروتي چې په دې بوې کې دا حرام دی نو زه دې خو دې وکري خو له و تلاش کی امانت بده رچایخي هر وقت بیجی وینی او خواکی بیو سرا دی بولا گو تی نوڑی ہوئی که بچه دا آمانت تی موامن بانده بانده نند آزمیخ بی دو تا پا سودکی پیدا اخکاری چه دا دیر مال لی ازیاتی کی وچ پوچا ناچی دا گو تی نٹاکو باسا با تنگلی زان ساندا او مال دولت بدل پا پل ترتیب رازی میاش پس بطن خالی بی غم بی کڑاو بی کڑاو بی نہ دے دي بده تنوری دی بوجه د الله طرف امانه ده کنه رزله او شما اتګې شما هو فوایده بدا کارونکه دغه شانتی جوازه کې بده پیدا ښکاری شرابو کې بہت مزه او خنخ کاری اخلاق کې بہت امانت کې خیانت کول بہت آسان کاری وعده خلافه کې بہت پیدا ښکاری خودی بوې چې نه د الله حکم تبغورم دې تنګورم او چا چې د ذکر دین الله ولر سو پیده والا ورکلی دا افا اللہ و عما صلاف ما فکر دا اللہ دا آغانا چو مخی تیر شوید وزده مافکی وچو تقبل اسلام کی کنا وما نعا دا آرسو چو واپس شو فست حکم د اسلام راغي ادی بیا هم واپس شو گنا کئی فیا انتقیم اللہ من ها نبادل بو علی دنا انه سزا بولا ورکی فیا انتقیم اللہ من ها سزا بولا ورکی أصدقائنا لكي أصدقائنا والله أعزيز الظن تقام الله يزوره ورده خوان ده بدليه غسطن الظن تقام بدليه غسطن كري سزايخ ده بانده بانده وحل لكم جاية شوية استعصاد فاره صيد البحر خکار ده لمده وطعامه متعال لكم او خوراك داغي پيدر استعصاد فاره ولس سياره ادفار ده مسافره. څار د لمده پتہ سو حلال له دریاب بدریاب کی په مطالعه کې ارزه کیږي اګه دل جایز ده او هر حال کې چیه دا د حرام په حالت کې د وڅخ کار منه د لمده نه بس دا مسانې در الله تعالی طرف نه کنه نشوي د چولې واسانه کړی دا او ته انده اگر چې هغه یوم ای دا کې نو بو توختین او وڅخه کې پاتې شو مرشه یا بل مہی یو وي یا نتا ته دغه شانته میلاوسه راګه دلوم جایز ده حلال ده دا تزون الله حلال کړی انا ویلی سلام ویلی دوه تزون دی کنه دوه دوچي ګورا یاوې ملقيات کړو او بل مې چې دا به زه حقو له حلال لي هغه وخت کې ویلو سايت جوږه ملقانيو نه او دوه وینې چې را جایز دي کبیدوت الحال ینا اوسه کې جوړتوي دا حلال دی دا هم د وینې نه جوړ شوی دی خو دا هم نه دی جوړ شوی یو څلورکښو وینه نو مهي اگر ځغزه په حشوه نه وو که څوک وینې نه مو ځب حق یې وڅوک نه نو کتاڅو خکار کو او کتاڅو مونده نه دا له حلال دی نبی السلام صحابه له ګلو یو موقع کې جهاد له نذیر په لارې توخه ختم ابو عبیده نوټولته هغکه موکه څه سره سره یا غلا جامکه راځمه کړو سمځل پاغي املا ورځ د تیرې شپه غاوم ختم شوه او اخر کې یو یو کجوره پاتې شوه د درې سوکسانو خ نوې مونږ یو دریه بلور رسیدو دریه بل کال تک را موندلایو مې په څو دا غدا سيو چې دړوکې زاروم راو رګونډې مې مېو نوې ساعات له سرزه تیرشه موږ لاغینا خوراک کو اخر کې بیا چارچا پدیګه سودایي نو لاغې او دوچ جې داسې ودرول او سورلی نو سر هغه ولاندې تیرکلو پته ونا را سيد یو خو یا سور څه چو دم رځه زبردست مې یو راغې نو به سترن معلومیږي و طعامهم تعلقو د دریا بغ خوراک چتاو <تص> صدقه شانته به کلاو به ښکار ملو جایز ده ول یاه ع دپاره د مساافرو وې ععلیکم او حرام كل شو د په دا د س دوبارې خکار د وچ مام حروما ترسوو چې تاسو حم کې نکارله بګې نه وړ حاجان ې دمونخوا کې د ګړډ مړې دا باړی وړ د سنو شو دا د عغ او اوګوره کم سزونه ملګر نه به درس نه میځه نه ځت که حلیو دا قتلوي کارغدي دې مردا رودي رودي او کربولي دې دا شانته له ونه او لړم دی مار وګيرا دا خپل تکه قتلولیش فکر دې دا خو نقصان دې زد کنه نو خالق دوم راولګره چې داګې پېنه مرتابه کې درگاه شری پوچات کو نوې ویردهมารان چې چل نه کوي دا دغه که تاسو تاسو ته اخیری جمع روانه راځو ته به له غوته نه وړي داغه دمکړي دې چل نه کوي واه دې ودی چې بیا په بند په اوشه بند باندې رس باندې یا لړم شو یا مار شو یا دې یو درګه شو دې خو څه حرمت نشته نو خلکو جوړ کړي دا هغه ځې خصوصي یاد ټول دې ترسو حرام کې یا په حرام کې نو ښکار باندې کوي دوت چې واتقوا الله الذي إليه تحشرون او یرهغه د الله غزاتنا جغت په تاسو خون کړی شای جعل الله الكعبهل بیت الحراما غرضه د الله کعبه اکرده یاد سات قیاما للناس قیام او پایداري د بار خلقو چې ترسو غشته وګوره دنیا په امانده کله چې هغه سړی راپال سي سوتې روز سوی قتین لاندو پاندو والا هغه د دې کابه واره کې حملو کې اورا شي او دان وړي داګین په سو بیا قیامت راځي دنیا بروانی کې اب راه جراتو داز روانو باګه عذاب راځي هلاکي قیامت لنس دټول خلکو د پاره بده کې پایداری ده بل د عبادت او بل حاصل را دا اخلاق درې ځق پار لحاظ دردا الله او سبب ګرځول دي ا دې دا زيندا ټول قيمت وسونه خوړيږي چې څومره بنيان هغه ځکه کې راځي عبادت کې ال هغه خیال ځاتونو پامن وي او کدارې عبادت او تعظیم پرې خوځو نبي رضي خیر نشته سبب د پایدارې د ګذران د پال د خلق او شهر الحرام او میاشتې د عیذات والهدیه قربانی والقلائد اغامل دار ساروی قربانی ده بیت الله نوداتولстаў ده بارا ده عزت دي ده پیداری دې دې بخيال ساتي غالی تعالی مو د دې لپاره چې تاسو پوښې ان الله یعلم یقینا الله پوهيږي ما فی السماوات و ما فی الارض طاغس جو اسمانو کې دی و باغس په زمکو کې دی الله بكل شیء علیم او یقینا الله بارش باندې اعلمو پوشے ان اللہ <سؤال> شدید العقاب <سؤال> شیقنا اللہ <سؤال> <سؤال> صخح عذاب ورکون کے دے اس نتاوزا چهره از خلاب کنونا به سزاره که از داغده روی قوتتیه نو لی بوده حرام کارکنه و لی بوده شراب سکیه دیکن خوی نبی الاسلام زکر کلو چه پا ناره نو بانده شراب و دا خوخو خره حرام دي. خو ریخم او سر زر عمل حرام ده تا چه او قولنا ببان ببوش چهره خلق بنور و ناروا و الهو نکلی ندیل پاک یمر و رسنده لیو نو که په و ته ځان بد کاري در ریخمو نو سرخ استعماللي ګوت د جوړه کلې ده او بالې خو بډیرې خو وت سر استعماللي ناری نه نې نه د پارهخ دا حرام دي او دی نه دی به حراموکن نه دغ په حالال او رامه نه خو هغه په جا خبر وي د شرم سر معلوخوا د حرامو سر معلوې جمعما کم کاروکه پوه سو باندې د له نهکه یژړی انته دې تنه ګورې څوبا برل الله عذاب راکی او قبر کې وکي خو دې نو دا قبر باندې دې بر باندې یوی دې بلی راضی او منځو یا کې نو بیا بز سوایم دا ګورې الله قسمه کته عذاب نو دې خ دنيا کې دې عبادت نه او طول ارصوزی یعنی عذاب پیراشي سزا پیراشي توبه خو نيست نو رست ته تم دنیا کې مآذاب شي الله غفور الرحیم او یقینا ان الله د خونګې رحمواله دې کاته تو په واستن الله دې معاف کړې ډېر صبر دار کې استاد اوس په خپل ځان ده ما علی الرسول الا البلاغ نشتاب به نمبر باندې مگر رسل او ته بیان کړی کته ځان خبره نه غوښتا ګناله د دنیا د سيز بار کې غوتوي راشه کدل تنینو اړي تور بس لړشه مردان ته به هور تور بس لړشه تاسو سیر کړئ چې پداره تاوي لګي نه کې هته معلومات کې ا ددن په کار کې تا یو کوم بیا برا تا خبره غرانې کې عمل وبې کول غاری نه پیغمبر حدیث ته قران کې وګوره تفسیرونه کېстаў ما على الرسول الا البلا نشتا به پیغمبر باندې مگر رسول والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله په یوه کې پاره سوچ کار کوي تاسو هغه چپټ کوي تاسو تاسو په ټاک کار الله ته معلوم دي بیا د ذهن درات لا چیر ټیکتا اوز حرام ام دی ویارا دیر دی نوز زمون سمیروان دیو خلال خو پا خلال خوی بانده لال شی جگه حسلیو گٹی کنا نوخو در گرانکار دی نو قرآن وی قل لا یستوی الخبیث و الطعیب و آیاتا نجی برابر نا پاک پاک الخبیث نا پاک گندس سیزونا حرام و الطعیب و پاک سیزونا پاک لکم دی کنا نو کافی دیده او حرام چی دی؟ نا خو کار سمره دیریگی نو مانی دل پی نشتا زیاد حرس نقصان سی واکی گی سپیده پکنشتا ولو اعجبک کثرت الخبیث دایو خبر پکشتا اگر چې حیرانی با تعلی را دیروالی پلیتو چی سمره پلیتو خبیث مان لی نو اقبا دیریگی قرآن دوم ویلی کنه کل دا ویلی دی یمحق الله الربا ویرو بصدقات د س مال ختموي او جکم د صداقات او پاکمال دغه ډیر چې دا چل هلته ک مطلب داې چې پای کې دمر براک واجهي چې که ل می نو ډر کولی جوونړ شي او بلخوا که د س مال ارمره ډیر شي داسې بیما پ را شي کصر پ لږي شګ نور کې سنو حادې پ را شي چې غمال بلکل ډ شي او دلتهې چې تو وګور تاالله به اول په حیران به شیخون بازار کې ته Himaltau غورا په لګو وخت دم شو زیات شو یره کارو بوتانې هرس لکه مطلب دارې جمال غو زه رډیر شکان نو ته بردين تیجو عکبت غوري چې دا غړي بده سره جوړکي ا دې بازار سره سووسي ا دې بچو تبسه پاتیش ا دې ل وسوم را پیدا ورکی ته دې ته غوره دې تم غوره چې ډیر دې دی او شور دې او نه انجام ته چ حلال او پاک مال لے نه بخبل دی اروند اجنب جوړ لے اج حرام درازي زوخ پوري او بیا روز ختم شي ول هغه بنده بیا ډیر ناکاره عاقبتی سره نو ظاهر کې بتایا غړي رواني خوشالي کو پاګي فتق الله پس ویریږي د الله نه يا اولل الباب ايقل من دو لعلكم تفلحون د بهاره چاامياب شته يا ايها الذين امنوا تعليماتي ايمنوا ولا تسالوا عن اشياء فapos makay dero suzo no in tabdalakum taso'kum ka kharak nisita ustad jawab de ta suba khapa ki taso'kum khapa baki taso dadaz suzo no tapos makaw de din bara kyon bezaaya tapos manashyo nabi alayhis نیو سڑی پاسید نویوی افی کل عامن اللہ رسولی پا هر کال کی نبید اسلام خلیشو شو رسطوگی چو گورا که ما آو کلوی کنا نو هر کال بندر بندر بندر فرس شو نو بیا بسو گرانا با نو در تا دو بیا چاپورا کولا نو بولی داس کوي چې چکا جوابی رتا ناشی نو خفا کیبا بل نبید اسلام تا بید سڑی را را را را را را را را را را را مدا شن تاسو کونه هغه یا تن دوی په ور کې نو بس څنګه بیا کا په نو مانا له جولي دا چې تاسو نه کوي ابل دا پوسکل زمو خپل سوک دی ور یو د پوی لپاره تاسو یې یو د اسمیخ لپاره تاسو نو د ځان بوکول لپاره تاسو کا خیر دې ګار زولینا عالم له نو ور دي نو مهلت وګاړي ولڅو برته یاد کیږي دا نه تاسو کا په لبو وې ته دغه او چې داس میخ د پاره اعتراض په شکل کې نه بیا مکو نه هیڅ فائدې نشته بیا به ته جګړه نقصان جوړوي ولستاني اتم غلطي اذن کې خدانيت غلط نه لري په کار کې نه هو اوس کوته چې دا سړې باتل پرسته دې د کوي بیا داګه نه تاسو کو کې د اعتراض په کې کو ګران تاسو ته کې چې ردم لا ما تشي چې دې دې باتل مرسته پریزي بیا و چې مقصدو دا مقصدونه پکې نه توول داسې تراس کې د پوز کې نو ویلې چې دا ما په نو ویلې سلام مو ته ثاني یاد نو په ظاهر کې نو تاسو دم کړی کور نو وته د اړیو مل نو چې په لار نو رسول بل یاد کړه په لار ومګو رسول الله مو ته کمیات کړه نو ولې دا څه چې تاسو تراره جواب مبيہ با خاپا کې تاسو واین تاس الوانها اگر تاسو تاسو کوي د دې بارکه هی نه نزل القرآن وکل چ نازلول شي قرآن تبدل لكم نو ښکار کولی به تاسو دراګه جوابو بیاخو خو جواب نه پاتې کیږي نو کداغه وخت کې اند تاسو څنګه جواب به خامخارازي نو غلط تپوس مکه وایي جواب را شي بیا مخافکی مطلب مخ دا دی مخکې یاد سره لګي جمله سره ښه انت تبدل لكم انګتا جواب کار شي مخافکی بامو نما طلبیدای درچه قرآن نازلی د پوسر نو جواب به غمه قرزی او چې غلب تبوزي ا جوابم صالح راشي بیا باخه پکې نو مکه ویدا څه تبوس ا الله علیها ما فی والله غفور حلیم الا بهون کې وسبر نه کو قد قوم من قبلکم یقینا تبوس کلو ددی بارکی ادغ شانته قوم مخکستاونه ثم اسبحوا بها کافرین بیاوګر څه دل باغې باندې کافرانو تبو سنا مطالبه به کولی او جواب برا غره بیا به کوبروک کلمه معجزه وو غفته چې مول معجزه راکا چې مونږ ایمان نورو نو چې معجزه برااله انکار به وکنه عذاب به پیراي تدین نمونه ورسټه قران ذکر کوي ها کله ویلو مونږ باندې جهاد پارس کا نو چې جهاد به شو نو جوړ بیا به وړید څه درځا واقعت راځي نو ولیاو څه سوال لري اجرائش نبی اپا کې دا ډیره د تبايه خبره ده د جهاد باره کې نبی اسلام ویلو چې ګوره دا سوالونه ارمنه نه مکووي دشمن سره د ملاقات او چې راشد در باندې له بیا وروسته کېګه نو لته وروزه پورې وخت له سوالون گو او چې راغين وروسته کېګه د غشند دین په باب کې هم ښهاله پوچري ولګې ده له خپل طرف نه دره بانیت بدع شروع چباز دموږ الله رضا کوي دا ګران کار به کور سچی زروست سن به پوره نک نو ولي او ستز پدان جوړه ابي انشي پوره کوله ثم اصبح بها كافر بیا ما دي على الله دي زینه تحریمات دغه الله ذکر دو ها الله چکم سذن الله نه سيوا د بلجا بنون تاسو منلي دي نو دا غلط دي د دې باره کې خلانه دي ویل چې دا څوک الله باغ میں بحیرت نبحيره صاروي ولا صائبه انا صائبه ولا وصيله انا ولا حام او حام دا پوخان او دا قسمونه وخا بحيره اکی دغه دغه په نوو صارو کوم جوړ کړو بحيره به وتاوي چا کوت به ولسو ریکلو دته سریکل به ولا چدا دا پلان ولي پنوم باندې اداغه د ابو تو د سنم پنوم باندې مراتب به غاو خوغه خو باندې او پاتشه باندې هغه شکل به جوړ کړو چې دا په دبره طرحه اږي دا د پلانې په نوم باندې سوګډاوم وي چې په به ډیر کولو سم بحيره بو دریا بو ده پیاو نو به یې ردی که څه چللې د انه وچ د الله رحمن په مونږه تا خلینا به به دې نظر دی ته بس په به جوړو که هره یو کاروبار ته نو ساه نو رسی مو د شو نو دغه او صاحبا چې ازاد به پریخو دو چه بس دت با موسا نوایو پڑی ملی بیت لرک چه دے با دکشانتی گردی کارسو خریو که پسل که گردی که دی ازاد تے او صحیلہ اگا ساروی متواتر بے لنگون کی ماده بچی پیدا شو مانس کیو پاکی نر ماده بچی به پیدا شو نوی بے یرفت هم دا چا نظر دے برکتی لنگون اوکرو مهربزه پری دې تدیا او هم هغه وخو چې لږ وخې و دې د تیرې شوې مهربانه دا خس برکت دې دې چا دې دې ازادي ادباندره نو دا چې زونه جوړ دا ساروي او دا اول یو څليو هم ر ابن عامر هغه دا اکار کړو نو ویلي سلام ویلې زه خپې جنا دا دې هو چې ساروي جوړ اول من صيب الصوايبه و عبادت الاسنام د بوتانو عبادت او منختي ادا ساروي پرې خودل د دې سړي کړو عمر <تصفح> ابن عامر اودغه شانتي چې څه د شرک کارونو نا دکړوغه <تصفح> ساروي لاله لقهونه ولا سړي کولو د غير الله او ساروي زادو نو پرخودل دا د د بنیادی خو چې خپې جنما او یې مالې دلوب جانم کې جزان پسې کولمې راخ کلی یو ګندې اړه ګرځیدو ادا سنور الفاظ مختلفه حدیث درباره کې د ادی زالم بریا د يخ او روانو یو شیطانو لګي سرکار جوړ کی په انسانن پاږي کې اختک الله نه د بحيره ساري درباره کې ویلچې دی پرې دی نه د سايبه درباره کې ویلو نو سيلان حمد اقو الله د طرف نو ساري او تاسو باندې نعمت نو الګي اي استعمال وايي دا په قران ذکر کېده مشرکین هغه چې څو باندې وسار لې نه کولی کارونه به پېنه کول پې به تنه غستل جباس دی باندې چا نظر دی ادمونو ته چا, چا پنو مانی لیدي دا الله پهنوم پکې یو ګوټ پېنو شملہ پکې هم چاله لور او دا غېر الله پنو باندې آ رسول تر ساري پورې ټول نن وګوره په پنجاب کې دا درګه پنو باندې ساروی ګرځي څو خو له ګډوړې اځه ته چا نه په بورې خلک کې څو خو چې بس دا غړو منه روان شي ناولین وی کمون غو د تسوایو هو اګلی پره درو سي ازمون د دکان نه هو د زبر برکات چلیږي ادا له سره وینه پریږیږي ولیکن الذین کفروا لیکن کافرانو یسترون علی الله الکذیب کافرانو جوړی پاللا باندې دارو خو خوزی د خپل طرفه د سروګا لزولی نو یا ساده د بابا او د ولی او د شهید باندې چر چرګوړي گرد و بیزا، خانده و میکه، هرشی چو شو چه داد حلال کو و یاد اومن نو یاد ساته مشرک پی گرزه او حق برست و پیران و خفل و کتابون و کلی کلی مشرک شو داستانی مردار شو او قضا پی طلاق شو، دردی پوری لی نو که حقیقت کیو گور نسمرا زنانه دی چه اغا طلاق شوی دی چه اغا شانت منختی درگاونا د سوچ هوکې دی خبری تا نقران المجيد دا, و و دا هم كافر دا بنيادي خیر دروغ جوړ کړی دی بالله واكثرهم لا عاقلون او سرد دینه بعقل دی عقل بکم نشته کینی عقل سلیم چې تاکینه غوند خبره ته نه تیار چې ولې مونږه سربيده له ولا په نومه لا پیدا کړی او له په دې کې چې چلل چل چې پیډیر کین غیر الله په نوم باندې ومنو ها یا له غو نه وکړو نو ولې الله په یا ولې الالحو باز خلق کوي د چرګې باره کې وایې یره وی دې باندې وایې خو ولدي ورې دي دا څنګه باندې دا به سپری دا بالا له دا به دا به ته ولا له وی ناري دوه د جمعې د یو سپری خو څلورو ډالرو باندې وایې جمعکې که په دې باندې سپری راځات لګه نه دا نه دا نبی له سلام وی رو د باندې باره کې ته ومنځله خلکو ويخي کله یو باندې ويخي نهستغه مونږ ته خیالي نه جوړه ده باندې ويخي کنه نو چرګ شوا روشه اواز وکایا د باندې پښه کړو کله په تا ځان وي کنه باندې نو په دې خدا خبره نشته چې سپیر اواله بګی نو او خیر الله پنومانه شې الاله زبحا کل دا بلکل حرام دی او منخ تا کل کاغه پراټيجه کاغه که کوون زاخی کغه خی دا را شانته پېماستي غړی او یا چيني غړی هر څه چوشه تر دې پورې چې حادثه پک راغلي وې سړی مچ منلې دا الله پهنو نا به جهان نه ميشه وکا و اذا قيل لهم اركلجوي لشي دي تعال الله ورشه ال انزل الله هغه کتاب دا چې نازل کړ دي الله و الى الرسول ورشه پیغام برتا قالوا دي وای حسبنا ما وجدنا عليه ابا انا کافل <سؤال> لم لاراج چ مندلې لم پاګې باندې خپل <سؤال> مشرانو دا یې هم مشرانو کلو زکې ته خدل لله سره نشته او لو کان او اگر چو ترندلې لا يعلمون شيئا ولا يهتدون انيلار مندل اړې غنره دنیا په کار پویته د نړۍ او سبا کول یې د دنیا په کار کې هم د مره پوانو او د دین په کار کې هم د ور د دنيو مشران ځال دي پیغمبرانو او صحابه دي اغي په سره واني او د دنیا په کار کې ترچا مهارتو ناهي په څه دا ترچا مهارت په زمیدارې کې نو نو ټیک د مشران نو وسوګ د اغي په طریق کار واني دي چې د دنیا په باب کې وسنه نو دا خو اغي اغي وی ټیټر مې استعمالوي د ازمکه خراب وي وسوګ بل څه استعمالي خوګي به یو خبره کله کله بالکل په ټوک کولا نار صاحب ځل دي په جنرمانه د سيفي لګیا به د کاري کرخي څه په کیندې څه دا خبرې نه داري چې د کاري نه غوډه لوټو کرخي نارغو خبر نه معنی کنه نبي اپدین کې غزان له دلیل غروول د جهل يا ايها الذين امنوا ايمان ولو عليكم انفسكم لازم بداسه حفاظت د خپل ځانونو لا يضركم من ضل سرر درنه تاسو نه را आवाज وګم را شي وي اذا تدايتوم خله چې تا صلاحو موندا اوس ورته قران او حديث راغله کنه دین ته راغې نو اوس تا یو څلوي ګمرهه کې چې ته یې رسو وای موږ نه پويګو ته اوس نه پويګې تا ګمرهه لکه خبرو چې را د مشرانو کړی دي ادا د تجربه نه ثابته تجربه هم به دین کې دلیل لسه چې بس دا خو په خلقو تجربه کړی دي شو دی کنه وای خلقو به کړی موږ به دې کې تجربه نه کوو موږ به الله په حکم دا کرے ا تجربہ دا چا عمل وکړه تجربه عمل دی بس چې الله سو ویل دی هغه شان عمل کو سعید ابن المصیب ویل یو اذا امرت بالمعروف و عن المنکر کله چې تا امر بل او نهی عن المنکر شروع کو الګیا کی نو څو فلا یضر کا من ضلا اذا حدت اغه سره جو ګمره شویل د دین نه نو تا به ګمره نه کی zarar بدرنه کی وہدایت کلاکیدل سدی امر بالمعروف نهی عن المنکر کول داغه سو کول شه بدن پرای اچہ ته کی کمی نه دینس کولې یاریږي شرمې کی د بسنګ خلکو ته خپل ځان پر کول او بیا امر بالمعروف نهی عن المنکر کول الالهی مرجعکم خاص اللہ د واپس کېدل استادو جميعا اند ټولو فینبعوکم بس خبر به تا کی تاسو بما تم تعملون باغ عمل جتا سو کاو رستم حکم د قسم بارک أو حل ده مسالي قانون ده قرآن يا أيها الذين آمنوا ايمان والو شهادت بينكم قواهي بمين ستاسوك إذا حضراء كالجراش أحدكم الموتو يوتان ستاسو تمرغو حين الوصيتي فوق ده وسيتي نو قواهي صدا إثناني ده دوتا ندا زوا عدل منكم انصاب دار بتاسوك او آخران من غيركم يا دوتا نور بغير ستاسونا من چیووی نو مانا مسلمان باید او آخرانی من غیرکوم یا با دوتان نور وستاسو نا غیر مسلمو جو مسلمان نا دید که یو نا غم تک دید واقع شوی وا او مسلمانو بودیل او غش شام تا تو سفر اکو نو دوتانو وصردن سواراونا عدیو تمیم دې چټلاله اوراسې ده یا پلاره هغه مسلمان بیمار شه نو له کېدو چې هغه رقم سامانو د هغه یو رسید جوړ کچټوی کلا سامان کې پټه کې او اودی د وसीयتو کې کلا زموږ شمه زموږ دا سامان د هغه اوراسې ده وارسانو سامانې کانو ته هغه بس ټک دا با ځایو باندې ش سامان دی روان او خلکو ته والو کې بيدو ها سره او پاتشه سامانه مونږ له راکړلو مونږ خپل مان تاسو سره ورساو ناګي وېډیګ دا او بیا ورس ته تا غواخې خبر او کړه چې بس بالکل مونږ ار کسنته चले ده دا سامان دې مونږ دې نه سازسته نه سامان اړ یو کو ته نه راټیټ پکې راوته نو سامان پورو او په علا په ګډوړشه د سپینو د روپې علاوه د سرو ورو او بوله ورو شيوه ګل کاری په شيوه ګړا وړه د سرو سپینو چې دی راوښتل ناریو چې نه بایکم دا به تاسو ته وروګه شي موله سامان را کړی دی بیا څو خپل د آگے پتاو لگے را ترګر سره میلاو شو نه غو چې دا خو ای ما باندې را کړل دي دی دوه بار راوښتل یذیدا را کړل وو یا مون ته راست ته خبرې نو داغه 12 کې قران دی ځکه قانون ذکر کړل دی ها انتم 12 بتوم کله چې تاسو سوچ سفر کوي په ارضی پس مکه کې فاصابتکم پس اورزید تاسو ته مصیبت الموت حادثه د مرګ مصیبت د مرګ تحبسونهما تاسو به یې سره دات وتا نه ممباز صلاه د پس دمننه ار موسکی څوک دې ما ذکر مو زیادي ځکه دا اکیمت <Coughs> یو د قبل دو واخله نو پس د مون دما ځګرنه ويقسم نبي الله قسمنا بك اذا لا بنم ان چې کتا سو شک کوي د مړ ورسان ته نو ګورا لا نشتري به سمنا ناخلو په دې خپل قسم باندې اذ الله پنم چګره مون د الله نو مو وخت قسم نو د الله د نم نږه قیمت نشو غسته چې نمون په درو قسم وک او دې نا خپل <سؤال> مونږه په دې باندې سامان نکي مات ولو کان ذا قربا اگر چې وي خپلوان څخ خپل <سؤال> ولې والو میکنه خدا خبره به کوي چوغره مونږه خپل قسم ویسه ناک له قسم کو چې مونږ دا کار نه وکړو مونږ د دین سره یاد واستي دا خو قران په اسانه کار کولا نن چې کیس ګران شي نو خلق وي قران ته کی تاسو چې قران پهو کده زمکه کیسی کده بدنامي کیسی قبل شي دغلا ادرډا کې نوې قران ته کې بس قران یو کنه ها اگر دمر داخلك ځه اعلان چغلا صفای او پاکي پدې کې غني چې بل نه قران ورکی اغا د چغوی ضروري زګون انګاره ما سپړا را باندې کې د سس هزار اړه کې زم ما غاړه استادو پړي خدا کار نه شوی د قران را باندې م کوي اذيب بیاوي نه قران بخامه خا کې تب قران کې داسه ځه اعلان د <تصفيق> کتاب قران کې ولي چې خلکو د دا, دا بدوی لګي چاو کنه قران یو بس د دې نقصان نه دی دې بدکارینه نه دا هغه قران یو قران او سره وکونه یې کولی دا دې د بارے ته د منګه ته د پرдеш ولي اخرته غزان لرو کنه چې په درو سره وکړې پس قسم نو کې او قران نو که کړه دا څومره ده جهال خبره هغه مسلمانانو دې حد دراغلی چې دا قران خبره شینغه وې وې کول غواړي مشور شو دې پدې باندې ها ندازه غلا قرآن بمزوکم نه ها هغه مریض چې څوک وینه ورکی نو هغه کې چې کوم نشیان دیو په اسو ویني خرسينه عقلګه غنه کوي ولې وريدي دې ویني که څه هغه نشته داسه او بووندري نو هغه خنه کوي دې مریض لپاره او تدل ته کې اوسړی مشور شو دې پدې چې دې درو قرآن نه قسمونه کې لداه قسم بمزوکم اغلا کو سزا پکاره چاغته پيشه جوړه کړه چې بده باندې کا سب کیو ګټ پکيو به سي پخني نو مسلمانان دافه حته ورسې دلنن نو قران اغواخ کړه به څنګه ځګر کړو واخه چې دي بکینو بوکی قسم بو کیرا قران کسم ولا نکتمو امون پټو شهادت الله ای غواهد الله الله غواګ فاین او زرا کجره خبر وکړې شه الا انه مستحقا اثمن چقنن دغه دروازه کړي دي ګنا استحقا اثمن دغه دروازه ګنا کړي مالې پټ کړي ادرو یو چمګو سنیدیا وسته سحرانه فز دتنن اور یقومانه او بدریگی مقامهما بید دغه دروازه دابسوکی من الذين استحق عليهم ده اخلقنا چې حق وای شي ورې ظلم کړی شوی دی پاګی حق د باور شوی دی دا لري چې د مړي وایره سان دی چې نس دې بيدې بالله نذيب قسم نو کې الله په نوم باندې لا شهادتنا چه خامخ غوای زم احق من شهادتهم اډير لايق د قبللو د گواهد دينا زمونږ گواهد لري لايق تر قبللو نذيب گواهدنا وما تدينا امونږ زياتين دې کړي انا اذا لمن الظالمين يقنا منغا خامخ شبد ظالماننا من بغل وک دا خبر امکل هم حق خبر اكو چوبه یسبته مون مندره نمو غلط خبر لکو فیقسمان بالله دزایوخه قسم کول دالله پننباله کیبنی هو بوچه مون الله حاضر ناظر ګنو الله منو زمو قسم کو دا خبره بکی دا نه چ قران برا وایلی ګورا د دنیا غلالچو کنه چې خلکو دې له خبر را وځو چې قران به خامخاره ali اباغه ملاس دې دا اوس لازمي خبر نه بس چې الله دې حاضر نظر کو نو دا پروت نه قرآن قران خدا الله ان کتاب دي نو الله دې حاضر نظر کو نو قسطه عقیدي ته مسلمان انده لکه به خبر اږي چې داري وي نه بخام مخامخاره ali لازم به دې دا ولي دا زکه چل ته پکې استاد له او روح او شو قسم مالکانو کو ارست استادو وچ بین نه دی شوی ولی قران په کې نا استاد له پکې لوټ نو ور کړې په سیول نه ور کړې هغه قران نشوي نو ټول روغاتې شو نقصان بیا جوړ شو دشمني بیا جوړه د دنیا لاله ته دم رنا کار نو کم کندې ته هوغو را کنا چې سبب الله په دربار کې جواب کومه قسم پدایږو چې دا او دای کاغله سرکل نو بیا دی به چبردا ټیک دا بښوا یو سړی بوطانې استل نو اله مور پسې مساله وکړه چې دا سړی وره بوت پرست دی پسې زه هم خادي و سره مکه وایم موږ سره مکه وایم نو خلقته مخوالو دا نه هرایې جوز بس وکم نو بل واندل نو او استاد له ګسېنا یو جوړو وړاو یې د سر په وله ولې چې وستا په دې خاطر وکړې چې ته موږ سره ځخیر ته دا والا اګه مونږ خدای غریبي دا جدان کو نو سبکو ناغه او کنه زړه به تمونږه هم څه نه یاد کړه ولکه نه نو بره ولې ما څلوغله چې بای سړی توبه یې ستره هم و سره کوي ادا په خوا ته ته به دې کې لې کېو قبل کې اونۍ سودا به نو ورګل کړو ناغه استاد ورپسې چې بای د سر غام خادمه کوي سودا ته مکو نه او ورسره نه څه بیا راګه د پسې ادلې سو په سیمه سي واحد پټوس یسرډیا نو په بله جمعه ورځ به بیا مرصله وکړه چې هغه لاندې توبہ یې ستړه او خوشو ویننو سوداګر وایخه دې ته نه چې واده مسلمان ته وای نو مسلمان جنوس درغم خادي پرې دې بیا و ابي د مسلمانانو د توحید او خلق نوم دمر بدنامه تر رسول وخه وګورې د دنیا لالچ د اړې نو هغه خلکو ته وایو چې په دروغه قسمونه شو اذان تباکول کول شو طلاق رزول شو دا سمره نو څار خبره ځالک ادنا دا حکم ځقران ذکر کو دا دوه د قسم کولو دا نه دا اني ادو بشهادت شراتله بکی دا خلکو په غواه یې سره علا وجه ها په صحیح شکل د دی باندې دوک باندې وله پوي کې وته سبب را په زیاده نور را پاسه او قسم بکی نو دم بساید په دې باندې گواہی صحیح کیو ترونه باندې باندې او یا خافو او یا ریگی رد دا ایمانون چه واپس قسم بعد ایمانیم پس دا قسم دا دینا اگی بو یا چه قسم کونو سباو مالکانو مکشت اگی اگو مندشنو واتقوا اللہا و یا ریگی دا واسمعو ادا احکام قبول کے والله لا یحضی القوم الفاسقین اللہ ادنگی قوم فاسقانو تا دا صورت پاکر کے دلیل اجماعی ذکرکی اجماعی ذکرکی اج مسل و توحید بانده فنفع دیل مغیب بانده صلاح اللہ نا سواب رسو بغیب و ناپوئی گی در طول بیاو در طرف نا دلیل او بیا تفصیلی دی عیسیٰ علیہ السلامنا دلیل ناقلی زکر کئی آخر کی, کی دعوه در صورت او خلاصاونا چوڑ یوم یجمع اللہ الرسول طاور سراجم و وکی اللہ پیغمبران طول فیقول ما زا اجبتم نوبو ایت استازو سقبلتیاش شیووا تاوس دنیا کې سو بیان کلو مسلام کلو نو سلوکو د خلقو تر طرف نه قبول دی ایښو قالو لا علم لنا او بوایږي جلل نشته موږ د علم نو یو معنی خدای را جلل تاسو هر څه معلوم دي استاد علم په مقابله کې موږ ته خو زلم نشته زموږ دا ته علم دي یا وی دا ددوه علم نه دي موږ څه بہتر معنی دا ونده فیاقول ماذا وجبتم دا بو چې استاد راغی دا وڅکه بولتي آشه ورستو جتا سو کله کنا نورستو خلق هغه منلو کنا داخ کار کی خلق د جدید قالوا نه پوهدل قالو غیبو الہ ال ملل رشتہ مو دایلم ان کاندا علام الغیوب یقینا تو بو غیب داغه کو د غیب علم دی نمونته نشته هغه تا معلوم ده نل هغه ال خپل چله <خش> <سده> امت داس کلو ادي دادا کارونه کلو نبی له سلام بولاړي صحابو واپس شي دحوځه کاوساره نا نبی له سلام باورږي اصحابي يا اوسي حابي راول زمو صحابدي ملائک مو ته وی ته نه خبر انك لا تدري ما احدثوا بعدک استانه پس دي دی، په دین کې سکرونه کډو همي کارونه کارون ته نه خبر دلیل در دې خبر چې پیغمبر بغيبونه پيږه وګوره ته ته نه خبر او رد به خلقو زیر سرزان نه کارونه جن ټول بدین کې هر څوابه وګاره نه او ور کې دي نو بونه محرومه ده شفاعت نه محرومه نو امبيابو یلا ټبګه بووی کې موږ نه دا اجمالي دلیلو په دې چې باګه بوبل سو نه پوي کې نه پیغه او پنسانه نو کې داګینه سو ګورای نشتا خغین پويګ نو سپوش علم موزه ټول شو در غیب علم مونسکی بو د ارجمان د موسی علی السلام ایلم بغایبو کې بنشه ونه اوبه نو بو شوو نو د منګ ګری ایلم بس او وراسی بغایبو منګ ګری اګه چاته وینې چې دا یې مګه داوی کوي چې دې دا غه ونه وې دې پوېږي ا دې ګردي پولارو کوسو کې ار چاتال وې چستا اولاد نشته دل بدر کلی او تاسو چې کم دی نو دادا مسالید تکلیفونه دي ستاسو منو مباردي خبر شي د ما دا خبرې کوي وخاله کوي او ګروته دي څه خبرې دي خدا دې پويږي کنه هغه به پويږي کله موږ دې سپېژنې یې موږ سپېژنو ته نه پېژنې هغه یو ملنګ موږ په خپل تا پوسوږي ګروته خو ورته ملنګي شو روغ لاغه وي ما ستاسو بدې لارو کوسو کې لڅ کاله نوږي ګر رسولي دي څو کاله کتابونه ګر رسولي دي څو زونه خرڅ کړې دي نو دا غو بمارشه ما کمزور هغه مهنت نشم کول نو دا کار کوم سوال کوم څوک را لاره کې ناګه ملنګینی په کوم کړی دا غو د دا غمار زک لري موږ نه پېژن نمخ کې بیا چې ډیر سوچ او فکر مو کوي سنتو زين ترغه چې وی رښتیا خبره وکړه نو دا په دې او معلومات کوي سره به خپل کور نه د ورنې خبر چې سم راغه معلومات کړي یا بل نه کې اور اور جدا وسیګې نه دا غلا ته پوس کې جتا سو سوره نه ناګوي موږ درنو یو سپلاین دې کې وسیګې هغه نو دا یو بل نه پر کې نبي هغه ور دیناو چې هغه نه د نه نه ته پوس نه وکي باندې دا حالت جوړ شي چې وګورو دا مله راغله موږ ته ایلوې چې تاسو اولاد نشته د مرمنډ ترډه مو आले او به څه خبرته دا واو کما بیا زګ د دا خبرې دی نو خلک ویلو ګور پویږي نو انبيয়া چاري بګایبونو پویګو ان پوی دلکان ان پوی له سړی پهل بوس او علم موشه کې بوت ا ارجمان دې وسه پوه شي چا ده منځ واخ کوم ورنټا کیو لول ټنګي پهلار کیو منزو دا ده سنشته هداي سره خبرو کو لایق ني دلیل نقلي تفصيلي ذکر کیږي عليه السلام انه قال الله يا عيسى ابن یاد یاطا جویلا با عیسی علی السلام زید مریم ویلی د کوی ورستو دا قیامت کی وی او څنګه د مازي ذکر کولو تحقیق د پاره چې دی کی بالکل شک نشته دا ز یو من له کچ ویلیغه او بو یلا با عیسی علی السلام زید مریم او ذکر نعمت یاد کنه امات زمان علی کا بخلان و علی او بخل مور طابه مور بی بی باندې طابه نعمت او ابوت ميدل درکو کتاب ميدل درکو رسول میو غرزولې او استامر بیبی اگے میں سنره لوي شان ورک دو خپل کور د خدمت د پاره موقع ورکړی وا کچا پیر زامات لګولو داغه صفای میکړی او چته مرتبه دا رجم ورکړی وا اذ ایات تو ک بیروح القدوس کلاټه مزبوط میکړتا بروح پاک سره جبرئیل امین مستعمل ګری ګرزول تو کلمناث فالمحد و کہلا خبرې دې کولې خلق سره په زنګو کې ابو بډا والی کې ډېر موجود دي په زنګو کې دا څه بیان بدلائے لو سرم دلل ادل اللہ توحید بیان چټول خلق او تخيران دا څنګه خبره ده <كس> دا رسول الله سلام معجزہ وا وځ دې ته ساجتې چې پل انمل کې او معصوم دی په دې ځای کې داغه کې څټ ده هغه له ګیا ده خلق او تبلیغ کې او مثلي کې ا بیان کې د دې څخه پته لګیدا خو د کیمرې څخه फायदा دا زې بده لې څړین او لکه په کا جوړ کې دا خو د کیمرې س फायदा خبر یو کې او لاس په بل کله روبوټ جوړ کړی روبوټ ها د बिजلې شکله جوړ کړی ماشوم هغه خبرې کوي او خان دي دا نو هغه باندې ټول اونکه خلک راځي پیسې ولرکی ماشوم دې خبرې کوي ډوره نه پويږي نو نه د دې دلیل نشته دا دی رسول الله سلام خصوصیتو او کفصیر روایت کراغلی نو د درې ماشومان نور ذکر کړو دوا هغه حدیث کښتا غو په خوا تر شي دی په داز موقع کې تدا دلاره توحید د مصالحه بر او د حق پر د بچاو ذکرو نو معجزانه تور تشو دي دا کرامت په شکل کې خدای نه چې پس بس عادتو ګرځي داسې بار صبح کې ادا دار چا د پارش هم د روایت په مخکې څخه حد کتل وای چې سیدي وکنه او قران چې وی دي نه علي سلام برک دي هغه شکل نشته نو زنګو کې د توحید بیان کولو ښه وکه له ابداوالیکه چې سمره کاله بس دا غره کوزي ګل الله تعالی منه او بیا با ګبیا مې چې کوم مخ کې کړو څراخ اسمانونو کې د تیر او تیری کې باس و اذا کل کتاب والحکمه او آیات کا جما علم در کړه تعالی را د قران او د سنت او توراته او انجیل ار توراته او د انجیل سمریا متنی کنا د اسماني کتابو نو اعلان مې در کړه د اخری کتاب او د خپل کتاب ار توراته و اذا تخلق او آیات کا جوړاو بتایا منطی که ادي شکل د مارغو مرغی بشکل بیسه شی جول که مرغی وانده بیذنی زمان بحکم دا جولوه مرغی اختیار کنو خا اگه زاہری جولوه جل روح بکنو دا جولوه مرغی اختیار کنو بیذنی زمان بحکم فتان فقفیه تابوکیه وپاگیه فتاکونو ناغبا شو طيرا بیذنی مرغی زمان بحکم مرغی باتی جولا شو بیذنی بسوزل اوی خا صلور ظل و تبرئ ال اکمه وال او تا بر اغاو مادرزا دلوند او برگی مرزوالا زما په حکم و اید تخرجو لماوتا با او یاد کاش ریست البتا مل زما په حکم با اذنی زلی بیا بیا اووی دا ارزی جدا واقعی را غلی دن دا باسر مورای بی چی اگر در خور و نجورول اغام اللاوی زما پا حکم که زما حکم نوی نستا گوتو که ودا طاقت نو چه تاری دمارقش کل جو کروی که زما اجازت نه ن اوستا بلاس وبرګیو اړون سره دا بنه جوړیدل تا به مې سمجهان دي کول بيدنی زم ما په حکم جواز به واره کو د الله په حکم وي را پاسه لا برا پاسه تا په اسنه به ته خپل بیا دا معجزه و ده هغه نوې علیه وسلم او لاګه په اختیار کې نه هغه معجزه پیغمبر په اختیار کې نه نن هغه معجزه خلق شیخ عبد القادر جیلانی صاحب ثبت کړل چبوره لاس رغستو زونانا د خپل زوی او یو پیرلی وړو چې دا مالجو انده ناغه چې تخته له پدې کې نه مبل له وړو له وړو ټول و کار کو او هغه زې وړو کې پیرو هغه تاوادو چې دې غوا راشه دې وېراوله چې بوې ته وې را غواله ناغه په لاس وو اده په انه په څنګه خوځې د وړه کې دن ناغه شو اغ پیرا نو باندې واپس بیا راځې چې دا وګورې تاسو راځل نه کوو بیا دې دا و بیا دې ټوله را پاسې چور کتنه هغه مخ کې دی نو بس چا لا نو بس بیا چا و دې کې څه خبرې جوړې کړې کتاب نو کې اګه دا ګاړو والے ګرځې چې څنګه بسکٹ دا څه راغې و بلل ور چې دا وګورې دې اذا خلق په دې په ارستو هغه دا خبرې لیکلي نو د رسول سلام معجزات او د پیروشی کرامت کرامتې خدا خبر اوچ د مړی جووندي کي او غ د بیاړی را اوبا شو او غه دیوول ن روانې او غ د جممات اوچتی او بړ کې د یار تختی پهله <تصفح> اجب بیاو غورې نو یار نوکوګ را شېول شي تا مختلف خبري د خلکو مشهور کي دا ټول د روغ دیخه او دا قییده چې د چینوګوره مسلمان نهپات کېږي باید د کافافتته بنی سررائ لاانک او یاد کیا چې بند میکه بنی اسرائیل ستانه اج کله چتلړهغیته. بَيِّنَ بَيَانَاتِ بَوَاضِ حَدَائِلُ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ وَكَافِرُونَ دِينًا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ نَرَدَامَ گَر سِحْرَ خَارَا اي خو موځومنه مانه دا وي دا سحر وي او بیا کوشش وکړ چې موږ دې قاتلو الله وي إذ تو ما در ناغي بان ستا تا قات نوخا جګبل حوازت ته کړي و إذ أُحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ ياد کا جماو حوګلا ال حكم مرولي ګو حواریين ان اامنو بی چې مان راوله په ما باندې او وی رسولی اعظم پیغمبر قالو اامنا او ایمان غیمان راوله او شهادت باننا مسلمون ته غواشه چې مسلمانانی او تابعدار د ایمان نورستو درجه د اسلام دنو نو په دې هغونه کیږي چې د ایمان نراوله او اسلام بنے داوا بکومه او عمل بنے نه ایمان او اسلام بدواړ کول غاریخه داخل شه په څه سلمکه افا اسلام کې پورا پورا داری بده عمل کړو اقرارهم اكديما او با مسلمان و تابدارهم شو اذا قال الحواريون يات كا تحق برست خلقه يات كا مريم ايسا السلام ذات مريم عليه السلام هل يستطيع ربك اي اكيدك الرابست اي نزل علينا اي نزل كمقبان ما اذا من السماء خوانش دبرنا خراك دبرنا هل يستطيع ظاهر الفضل تامان هذا اي طاقت لرابست مسلمانانو ولې د لري یقین نو د طاقت شتا نو څوکې د لري دوندوندې مسلمانانو شون نو په واه خو به تر درجه استتوی او د فعل معنا کړي هل يفعل ربك یعنی کی ربستا د عادت دي کوم صالحو ترالو وین او بلکی مطلب یې دی کولې خشيه او جواب کی د مونږ په مطالبه مائده تمنا سما خنجر د اسماننا د اسمان نیو او فسرینده کرکی د ادم نه چې خامخره جنت نو باز د اسمان قال تق <تصفيق> الله ويا سلام